про панів і підданих, навіть про панські заміри старшини і принижене становище посполитих. Розгонимо, виб'ємо ляське панство і будемо собі порядкувати в своїй вільній землі. А з татарою помір'ємося. Коли почнуть насідати, вдаримо й на море й на перекоп одночасно. Несамовитий галас, виричання й грізні вигуки Алла несподівано розірвали ранкову тишу. Богун швидко побіг конем до передніх шанців, а грізне, грандіозне видовище відкрилося йому перед очима. Не менше як 50 тисяч татарських комонників величезним широким трикутником мчали навскіс Через розлогу рівнину наліве крило поляків. Земля стуганіла під цією страшною, навальною масою людей і коней. А назустріч їй, усе більше і більше прискорюючи рух, тісними залізними колонами котилися польські панцерні полки. Оглушливо-голосний удар струсонув землею. Сто тисяч комонників ударилися стіна об стіну. Сірою хмарою закрутилася курява над полем бою. Тільки страшний скрегіт заліза, тільки нелюдські вигуки з того не стотисячної маси людей свідчили, що боротьба триває. А з польського табору і від козацьких шанців уже мчали нові полки і поринали в густій куряві. Серце Здригнулася Богунові, коли він побачив панцирний полк на чолі з Стефаном Чернецьким. Гостре бажання помірятися з особистим ворогом охопило його. Але дивна річ, одна тільки згадка про те, що має бути наступного дня, немов би вогнем спалила богунове бажання помститися над Чернецьким. Завтра, завтра поміряємося. Бугун. Та що той Чернецький, коли завтра розгромимо всю Польщу. Ти гляди мені, не стривай сьогодні в отутничу, сказав, під'їжджаючи до богна Хмельницький. Бач, як очі горять. Пам'ятай, завтра мусимо побити ляхів. Коли у тебе там усе гаразд, допоможи, Джаджиєві. Ого, та вони вже й роз'їздяться потроху, – додав гетьман, глянувши на поле бою. Польські хоругви відступали до своїх валів. Татари, подекуди козаки, гнали за ними, але татарський балт, ханський бувон, вже закликав своїх вояків до табору. – Вистачить на сьогодні, – посміхнувся Хмельницький, – а татарова таки дала хльосту ляхам. Все добре, зразу настрій покращує і в хана, і в нашого війська». Справді, куди тільки не доводилося заглядати Бугунові, готуючись до наступного рішучого дня, всюди помітно було бадьорість і певність майбутньої перемоги. Немов би сонце світило ясніше, і над передніми козацькими шанцями, і над табором чотирикутником, і там – у глибокім запіллі, де посполиті, разом з жінками і дітьми, так мирно і спокійно, наче десь на косовище або на полі, саме збиралися вечеряти. Хвилюючись, що до ночі часу вже небагато, богун востаннє оглядав шанці вози військо. Якась урочистість помітна була в усіх рухах, в усіх поглядах що до них Богом придивлявся. Не мов би так само, як він, усім серцем своїм відчували ці козаки, селяни, міщани, що завтра неймовірно важкою працею, залізом і кров'ю, страшним напруженням усіх своїх сил, мають вони вибороти собі волю і долю. Швидко минула коротка чернева ніч, а на ранок густий туман укрив усе Берестецьке поле. І обидва ворожі табори. Довго стояли незримі в імлі обидва війська, а жось прорізали, й розірвали попону туману сонячні промені. Ні поляки, ні козаки, ні татари не ворухнулися. Немовби дивуючись, оглядали вони свою й ворожу потугу, і нестерпно тяжке було те глибоке мовчання обох таборів. Здавалося, не витримають кінні піші полки, кинуться в бій без розказу, а проте ні кроку не посивалися вперед і стояли так майже півдня. Грізна була польська залізна бойова лінія, що тягнулася аж на милю. Зі сходу на захід. Страшні були і хмари татарських баранячих кожухів, і чорні свити козацьких полків, що стояли тісними лавами. Аж ось вискочили вперед татарські гарцівники, збилися в купу майже перед самою арматою польською і не витримав тоді король, наказав гарматам стріляти, а на лівому крилі поляків. Уже ворушилися панцерні хорогви князя Яреми. Заграла труба, і Ярема на чолі своєї гусарії вдарив на козаків. Хмельницький кинув йому назустріч козацьку кінноту. Ринули вперед і татари. Курява укрила поле. Якийсь час не було видно нічого. Але, певно, міцні були удари залізних польських панцерників. Усе ближче і ближче до козацького чотирикутника спалахували в Куряві хорогви князя Яреми. «Побіжи, нехай корсунці перетнуть їм дорогу назад», – наказав Богуновий Хмельницький. Але не встиг ще від'їхати, як поляки з нечуваною силою вже вдарили на козацький чотирикутник. Затріщали від неймовірно важких ударів вози, заскриготіли, розриваючись ланцюги. Передній ряд розірвали. «Зараз будуть у таборі!» – почувся зловісний шепіт у козацьких шерегах. «Тихо там!» – гримнув на весь голос Хмельницький. «Зараз татари дадуть їм чосу!» Але сталося неймовірне. Поляки зламали переднє ребро козацького чотирикутника і вдерлися до табору. Богун і гетьман кинулися в саму гущавину бою, але раптом ворог відринув назад, так само несподівано, як і вдарив, то татари потужно наперли з боку. «Підкочуй, підкочуй! Ставляй один на другий! Тепер ланцюгом!» Весело, гучно наказували і Богун, і Хмельницький. І козаки швидко, і спритно виправляли, і рештували ребро чотирикутника, пошкоджене від ворога. А бій уже кипів по всій лінії, і ворожі гармати ревли, мов громи і земля стугоніла від пострілів, від важкої, потужної руханини кількасотисячної маси людей і коней, від могутніх ударів криці з заліза і міцніших відкрицій заліза жилових, мускулястих рук. «Ну, ти тут пильнуй, – сказав Богунові Гетьман, – а я до Джоджелія навідаюся. Чи багато вже проліз наш вужака? – Я тебе повідомлю. Богун пильно, наскільки міг, оглянув поле бою. Важко було зміркувати, хто перемагає. Але вже те, що бій точився ближче до польських шансів і що перший потужний наступ відбито, давало надію на перемогу. Вона світилася Богонові в очах, відчувалася в його наказах, рухах. Він помічав, що забитих у козацькому таборі майже нема, що поранених небагато що настрій у війська добрий. І цей настрій передався йому. І він, як завжди під час бою, з захватом відчував свою близькість, свою незриму, але від того не менш міцну єдність з усім ледве не стотисячним військом козацьким. А він не міг зміркувати, скільки часу вже тривав бій, але гадав, що до вечора небагато. Щасливий і повний надії на перемогу, він зліз на вартівню і пильно дивився ліворуч. Вир велетенського бою трохи посувався до польського центра. Вітер трохи розвіяв Куряву, і раптом не наче земля заколивалася під богуном. Величезна густа хмара Куряви ураганом летіла від бойовища до татарського табору, Татари тікали, богун не вірив собі, навіть провів по очах рукою. Татари тікали. Тікали нестримно, безладно, на осліп, тікали всією стотисячною масою. Тікають, татари тікають, стогоном пролунало у козацьких шерегах. А орда за кілька хвилин уже була на взгір'ях, і зникала за обрієм. Поляки майже не гналися за нею. Козацькі полки один по одному поверталися з поля до табору. Богун, темний як ніч, відрядив Немиру знайти гетьмана. Чи не буде яких наказів? Він ще ніяк не міг повірити, що хан зрадив. У таборі знявся притлумлений гомін.